فان اسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار دوغسانو الاسلام بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى na akumtakia ziada sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jambo la kwanza natanguliza nasaha za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kui na kwa kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi nyinyi waislamu wenzangu wa baada ya husia huo katika khutba leo kwa ya Allah subhanahu wa ta'ala umuhimu wa dua katika maisha ya mwanadamu ya kila siku sababu kubwa ya kuzungumza hutuba hii ni kutokana na malengo ya hutuba za Ijumaa sheria dini ya Kiislam imewataka waislam kila siku ya kukutana na kuswali pamoja na kuweza kukumbushana mambo ambayo yanazunguka katika maisha yao na mambo ambayo yanazunguka katika miji yao hayo ndio malengo makubwa ya hutba za jum'a sasa kutokana na munasaba huu na kutokana na taarifa ambazo zimeenea katika mji huu wa Dodoma na ninaamini kwamba taarifa hizo nini mko nazo kwamba ni leo au ni kesho katika mji huu wa Dodoma kwa muda wa siku kumi kutakuwa kuna dua kutafanyika uwanjani Wamito wa wenye wa wa mikosi, wenye matatizo, wenye shida, kusumbuliwa na uchawi, wenye kusumbuliwa na hasada, wahudhurie katika viwanja hivyo ili waombewe dua huku wakisisitizwa kila mmoja aende na maji. Ndugu zangu, kwa kuwa ni jambo ambalo lipo katika mji wetu na sisi ni waislam na ni jambo ambalo limepewa sura ya dini kuna haja kubwa sana ya Waislamu kutanabahishwa na kuzinduliwa na jambo hilo kwa sababu Tumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa sifa ambazo alizielezea zitawahusu watu wa zama za mwisho katika hadith ya Hudhayfa ibn al-Yamani hadithi ambayo amehitaja al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao hadithi ndefu ambayo Hudhayfa alikuwa kimuuliza sasa katika maswali ambayo dhisili muulizwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aliyajibu katika zama zetu hizi jawabu lake linadhihiri shahiri kabisa kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema watatokea waliingenizi mtume kasema du'atu watakuja waliingenizi ala abiwabi jahannam watakuwa misnama katika milango ya jahannam watakuwa muslimama katika milango ya jahannam wana wa watu waingie katika moto wa jahannam mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia mashahada wa zake man ajabahum qadhafuhum fiha yoyote atakayoitikia wa watamuingiza katika huo moto wa jahannam hudhaifa alimuuliza mtume sifu lana tuelezee hao maduati hao waliganize hao tuelezee mtume sisi mtume akasema hun min jildatina wayatakallamuna bi wao ni katika sisi yani ni binadamu kama tulivyo sisi binadamu na katika wasifu wao mwingine mtume akasema wayatakallamuna min alsinatina na wanazungumza kwa lugha yetu hii hii ya kiarabu ina maana ni watu ambao wanaonekana ni wasomi wanaitambua dini lakini wanalingania katika upotifu sasa katika hutuba hii nitazungumza jambo moja tu na isha Allah tukipata nafasi katika kotba utakazoja kwa kuwa hao watu wapo na wanafanya ulinganizi wao lazima tahadhari ziendelee kutolewa tutazungumza mambo mengine kwa mujibu wa hali utakavyokuwa ikiruhusu ndugu zangu katika imani addu'a neno addu'a katika lugha ya kiarabu huwa at-talab ni mtu kutaka kitu au kupeleka maombi na katika sheria wanaoshuona nasema kwamba addua huwa tawajjuhul abdi ila rabbihi ni kuelekea mja kumwelekea muola wake tawajjuhul abdi ila rabbihi ni umja kumwelekea muola wake لي يصلحها كاجل يا حو يومه دواقه ام تنجنز اخرته ودنياه ام تنجنز دنياك وakhiratak هي ديو معنى نا الدعاء كما قال محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي امه يوكيا امام ابو داوود ابن ماجه في سنن زاو قلت وك ان نعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم اناسما الدعاء هو العباده دعاء من عباده بمعنى الله سبحانه وتعالى باهدى يا يي كشوع زمانا ليعوليه فيمبك وكيوم بينادم وجني ملائكه ndege wanyama wadudu na kuusimamia huquliwengu na yeye Allah Subhanahu wa ta'ala akachukua dhamana ya kuwalea waja wake katika uhai wao, maradhi yao, riski zao, matatizo yao, kila kitu atakisimamia yeye mwenyewe. Na kwenye Qur'an akajisifia kwa sifa tofauti tofauti, zinazo ya kwamba yeye ndiye msimamizi wa mambo ya waja. Akasema Allahu لا اله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم الله الله لا اله إلا هو حكونا موبودي وهو حق سبحانه ويعي اكجسيفيا كوصفه الزفتازه اقسمه الحي علي حي بمعنى حفي القيوم مسماميزي ومامو يا وجاك sifa ya pili ya Alqayumu al msimamizi wa mambo ya waja wake kuonyesha kwamba usimamizi wake ni usimamizi uliokamilika hauna mapungufu wa aina yoyote akaelezea sifa ambazo zinathibitisha ubora wa usimamizi wake akasema la ta'khudhuhu sinatun wala naum hayimchukui yeye haimpitiki yeye usingizi wala kulala kwa maana Allah halali wala hasinzi. kama halali na kama hasinzi. na tayari yeye ni al ni ali Inamana inamaana uhai wake umekamilika hauna mapungufu ya aina yoyote na usimamizi wake katika mambo ya waja umekamilika kwa sababu hauwingiliwi na kughafilika kwa sababu hasizi wala halali tafauti na usimamizi wawaje katika mambo yao wewe hata usimamie mambo yako vipi lazima ulale na lazima usinzie kule kulala kwako na kusinzia kwako kunakupelekea wewe kupitwa na baadhi ya mambo kwani hivyo ambavyo unavosimamia kwa hiyo allah subhanahu wa ta'ala amejitosheleza na ndio maana alipoizama ziye lengo la sisi kuumba akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudu sikuumba majini na wanadamu illa waniabudu mimi Kwonyesha ya kwamba amejitosheleza akasema ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun sita kutoka kwao riziki ya aina yoyote wala sitaki mimi nimi wanilishe sihitaji chochote kutoka kwao na ndio maana yeye ni yun yeye Allah ni mkwasi aimejitocheleza kwa kila kitu na ndio maana hahitaji ushirika wala msaada katika mambo yake kutokwa kwa yeyote kwa kwenye viumbe wake si malaika si nabii si mtume si mtu mwema hataki hataki kabisa امي يتشلي سايي قولي هذا وبالله توفي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد دوغ زانكو الدعاء هو tawajjuhul abdi ila rabbi dua nimbia kumwelekea mola waki sababu yakumwelekea mola waki ni kwa ajili ya huyo mola huyo ammtengenezee dunia yake na kumtengenezea akhera yake hii ndio na maana ya dua na allah subhanahu wa taala katika vitu na aya ni nyingi mno anawaambie waja wake niombeni wa mimi Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Udhibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yafudub Katika sura baqara Allah anaelezea kumwambia mtume na kutuambia sote anamwambia mtume wa idha sa'alaka ibadi na pindi watapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi waambie fa inni qaribun waambie mimi nipo karibu nipo karibu na wao ujibu da'watadda'i itha da'ani ninajibu maombi ya mwenye kuniomba pindi atakaponiomba hii ni ahadi Allah isiyochukua kwamba yeye anataka watu wote wamwombe yeye peke yake na amechukua ahadi na akasema ya kwamba ujibu da'watad'i idha da'ani ninajibu maombi ya mwenye kuniomba bindi atakaponiomba falyastajibu li wani tikiye mimi waliyuminu bi na waniamini mimi laallahu yurshudun wataunguka hao Na katika sura Taha Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema waqala rabbukumud'uuni astajib lakum Na amsema Mola wenu lezi ni umbeni, mimi nitakujibuni niombe ni umbeni, mimi nitakujibu innal ladhina yastakbiruna al Hakika wale ambao wanafanya kiburi kutokuomba mimi wakawaelekea watu wengine na viumbe wengine sayyadul jahanam madakhirin hawatu hawa Allah subhanahu wa ta'ala akaahidi ya kwamba atawaingiza katika moto wa jahanna na Allah subhanahu wa ta'ala anapenda sana wake kumuomba kama vile ambavyo mja anachukia sana kuombwa ndugu zangu katika imani tunatakiwa sisi tuwe ni mabalozi kwa ndugu zetu na jamaa zetu Marafiki zetu wake zetu na watoto zetu na mama zetu hamna dua ya kuombewa uwanjani hamna hakuna kitu kama hicho dua tayari Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an ameshaweka wazi uduuni niombeeni mimi ni, ni, ni na alipotoa hii ahadi akasema astajibu lakum nitakujibu ni Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba wajidha yas'aluka ibadi anni fa inni waja wangu wakikuuliza kuhusu na mimi waambie nipo karibu nao ujibu da'watad da'i idha da'ani ninajibu maombi ya mwenye kuniomba atakaponiomba anakuja mtu shekhe ana kilemba kikubwa kama vile tiaidia gari ana jao kubwa ana chao kikubwa anakuambia njooni kuombea dua anambia la si utaratibu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam si utaratibu wa masahaba maswahaba waliishi na kiumbe bora ambaye ni afdalul khalqi fil alam mbora wa viumbe wote ulimwenguni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikuo wa, wa kiomba dua wa zao wao wenyewe na mtume kawaelekeza hivyo sasa utaratibu huu Wakuja watu katika miji katika vijiji katika mitaa wakasema kwamba sisi tunaombaa watu dua utaratibu huu wameutoa wapi Tayari wewe Allah aliyekumba aliyekupa uhai aliyekupa afya, aliyekutatulia anaekutatulia matatizo ambaye ni muweza wa kila jambo yeye ameshakwambia niombe mimi mi. wewe kwa nini unakwenda kwa watu uwaombee dua katika watu ambao ni wahanga na wa wahili jambo ni wanawake na hawa wanawake wa kuchini ya wanaume ambao ni mama zetu, ni dada zetu, ni wake zetu, ni mabinti zetu, shangazi zetu, mama zetu wadogo na wakubwa mzuwie mke wako. Mzuwie mke wako asiende uwanjani kwa ajili ya kuombea dua. Halafu sasa haya watu wanakuenda kuombe dua, maji ya lita moja ya nini? Unaambiwa ukija uwanjani usisahau kubeba chupa ya maji ya lita nusu Hii chupa ya maji ya nini? Kuna mafungamano gani baina ya kuomba dua na hii chupa ya maji? Na ndio maana kila uchao na kila wakati wali mzitu, na washeikh zetu wanapokaa katika khutba, katika mihadhara, katika darasa wanawasisitiza watu someni dini yenu muda wako wewe wa hujasoma, lazima utatepeliwa na ndio maana waswahili wakasema wajinga ndio wali wao lazima utadanganywa tu na jambo la dini kama we hujasoma dini uwe rais uwe waziri uwe mbunge uwe mkurugenzi uwe tajiri uwe bosi, Uwe utakavyokuwa muda wa kuwa hutambui dini yako utapelekeshwa tu. Kwa sababu wewe ni mjinga. Sasa ni afadhali uwe ni mjinga katika kila jambo la kidunia wewe hujui. Hujui hata kusoma Kiswahili. Hujui chochote. Lakini uwe una utambuzi na dini yako. Katika dini ya Kiislamu kwa kumalizia hotuba yangu haijakatazwa mtu kuombewa dua wewe kumfata mtu ambaye unadhania huyu ni mtu mwema kumfuata ukamwambia naomba unniombe dua hili jambo halijakatazwa kisheria ni jambo linafaa na limethibiti baadhi ya masahaba walikuwa wanamwambia mtume mtu dua na imethibiti baadhi ya masahaba kuambia baadhi ya watu niombe dua lakini haijathibiti mtu kuambia watu ni niwaombe dua wewe nani ina maana unapotoaambia joani dua tayari wewe umeshajitakasa mbele yetu kwamba dua yako inakubaliwa wewe ni mtu bora kwetu maombi yaku wewe kwa Allah ni maombi ya moja kwa moja hayana pazia katikati ndembo ana ukajiamini ukasimama mbele za watu ukatuambia ya kwamba ni niwaombee dua hili hili jambo la kuambia watu ni niwaombee dua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajai kulifanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye katika hadithi yeye mwenyewe anajelezea anasema ana sayyid waladi adam mimi ndie mtukufu katika watoto wa Adam wala fahar wala si fakharishi uhalisia huyu katika maisha yake alioishi na maswahaba zake wakapitia kwenye vipindi vigumu kwenye maisha yao ukisoma kuna baadhi ya vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam alifke hatua anafanya mchango kuwahimiza masahaba wajitolee watu wajiandaye kwenda kwenye vita ukame umetawala katika mji wa Madina na wanatakiwa aende kupigana vita mtume anawahimiza watu watoe sadaqa zao kuwasaidia watu ambao hawajiwezi wapate maandalizi ya kwenda kupigana katika jihad mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amish katika kipindi katika mji wa maka, kipindi cha udhalili mateso na manyanyaso ya hali ya juu hakuwahi kuambia masahaba njooni niombee dua Allah atupe nurra bali maswahaba walikuwa wanmfuata mtume wanamwelezea hali ngumu aliyokuwa nayo mtume kuweni na subra nusura ya Allah itakuja alipohamia Madina akakutana na vitimbi vya wanafik akakutana na vitimbi vya mayahudi wamemfanyia vitimbi vingi sana Masahaba sahaba matatizo mengi sana Haikuwahi kutokea katika maisha ya mtume Muhammad sallallahu wa wasallam Ambaye akiomba dua dua yake imekubaliwa moja kwa moja hajawahi kuambia watu njoo niwaombe dua wewe kiyombe, wa zama za leo. zama za shari zama za watu waovu zama ambazo mtume Muhammad sallallahu alayhi sallam alitamani asifike katika zama zetu katika zama ambazo mtume alitamani na kubomba Allah asimjalie kufika katika zama hizo ni zama zetu sisi zama hizi ambazo zimetajwa kwa uovu kwamba waovu ni wengi kuliko watu wema wewe unapata ujasiri gani wa kusimama mbele za watu kuambia kwamba njooni niombee dua hii ni kweli tu nikosa kubamba sana umenifanya ina maana wewe umemshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unadiaamini katika imani yako mpaka kufikia hatua ya kwamba ya kuona kwamba dua yako wewe ni makubuli achilie mbali mambo ya munkari mambo ya bidاعة khurafati shirki zinazofanya katika hizo dua sasa ikiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapofanya hivyo. na yeye aliishi na watu ambao wanamuihitaji wewe unapata wapi ujasiri wa kuambia watu njoni niombee dua na wewe muislamu kutumia hata akili kwamba huyu ananiambia mimi sawa niende ni akaniombee dua yeye matoto zake yamekisha yeye hana shida mbona akifika katika hivi viwanja na kusanya pesa za watu Mbona anakusanya pesa? Kama ye anashida na hizi pesa, si ajiombe dua kwa Allah atipe pesa? Ukishakosa msingi wa dini, hata akili pia inakuwa ina udhaifu kwenye ule uwezo wa kufikiria. Inafaa kumfata mtu, wewe kumfata mtu, kumwambia niombe dua. Haifai wewe kuambia watu, "Jeuni niwaombe mimi dua?" Hakuna kitu kama hicho. Masahaba hawakukifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi sallam hakufanya na ni jambo ambalo halipo katika utaratibu wa dini ya Kiislamu. Huwa ni utapeli. Na kibaya zaidi ni kwamba viongozi wa dini ndio wenye kushirikiana na hawa watu kwenye hilo jambo. Huu ni mtihani mzito. Hili ni balaa kubwa kwa zindukeni Waislamu zindukeni. Amkeni wewe una shida muelekee mola wako wewe una matatizo muelekee mola wako una mikosi kama wanavyosema wao una mikosi muelezee mola wako wachawi wanakusumbua muelezee mola wako shida zako zote muelezee mola wako kufunga khutba yangu nasoma hadithi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi al Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia waislam na natuambia sauti wa waja wako ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum, wa jinnakum qamu fi wahidi any wajawamu law wa kwanza wenu na wa wenu na binadamu na majini katika nyinyi qamu fi sa'idin wahidi watasnama katika uwanja mmoja fasaluni kisha wakaniomba mimi kila mmoja akaniomba na chukitaka, akazungumza kwa lugha anayoitaka Allah anasema hivi a'taytu kull wahid minhum mas'alatahu nitampa kila mmoja katika katiwao kile alichoniomba wakati ule ule uwezo huo Allah yuko nao kisha Allah kwenye kusifia uwezo wake akasema wala yanqusu dhalika fi mulki shay'an wala hilo halitopunguza katika ufalmi wangu kitu chochote illa kama yankusul mihyatu Ida udkhila al-bahr ni kama vile sindano inavopunguza ikiingia baharini ukichukua sindano ukiingiza katika bahari halafu ukeichomoa vile vijimajimaji vile ambavyo vitakuwa vimekaa kwenye sindano Ndiyo hazina ya Allah Kawapatia wajawaki afi la bahari yote unayoiona ni hazina yake ambayo bado hajawapa wajawaki utamfilisa Allah wewe sukumfinisi Allah wala hum punguzi na Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na, na maovu haya yanayofanyika anawapa wajawaki anawaruzuku ana anawaruzuku afya na yote haya wanamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala anatupenda sana sisi wajawaki kwa hiyo Allah Allah wa Islam Allah Allah ni natoa tahadhari na kuwatahadharisha kina na nini kina baba wasiendi wanawake wasiende uwanjani kuombea dua wakiwa na matatizo wa mwelekee Mola wao yeye mwenyewe ameshachukua ahadi ya kuondolea matatizo yao Allahuma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam